Peluts, el programa que dona veu als animals abandonats. Benvinguts una setmana més a Peluts, el programa dedicat als animals abandonats. Aquí us parlarem de com és la vida a un refugi d'animals i rebreu consell sobre el benestar de les nostres mascotes. Peluts s'escolta 25 emissores i és el programa de l'Spam, una entitat animalista que s'ocupa dels gossos i gats, rodamons de 31 localitats catalanes. Aquí comença Peluts. Obrim el programa parlant-vos d'un gos que viu en un dels refugis de l'Spam. Si voleu conèixer la seva història i fins i tot adoptar-ho, en dos minuts podreu fer-ho. Celebrem amb vosaltres l'adopció d'un dels gossos més vellets del refugi. I a partir d'aquest tema també us parlarem de les decisions que sovint s'han de prendre en una protectora davant dels casos d'animals que tenen poca qualitat de vida. La segona part, el nostre veterinari, ens parlarà dels tipus de sorra que podem posar a les sapates dels gats. Un tema que de ben segur agradarà al nostre públic doncs més feli. I tancarem el programa en clau electoral, però sense, sense allunyar-nos dels animals, per suposat. Parlarem amb la cap de llista del partit antitaurí, el PACMA, perquè ens expliqui el seu programa electoral. Així que doncs, comencem. on doncs, obrim la secció de les adopcions per promoure l'animal del qual us parlarem ara mateix entre, entre els nostres oients. Per això tenim l'Eva Casado, que s'encarrega doncs, de fer-nos de tant en tant aquesta, aquesta secció. Ella a vegades escull un animaló i ja ens el presenta. A veure, Eva, amb qui començarem avui? Benvinguda, eh? Hola, oh, oh, la Dunia, molt bona. Què, com estàs, parlem, Eva? Parlarem de la sort avui. Parlarem de la sort? Sí. A veure, la sort, bueno... Em penso que la sort la conec, Eva. Alguna vegada que he anat al refugi, Segur, em penso que l'he vista. Segur, doni. Porta tres anys i mig aquí al refugi. Sí, sí, sí. sí, sí. I, bueno, va vindre el 2007 al gener. Mm. És una gossa que va, va estar treballant de mushing, el tema aquest de, dels Pirineus que, que tiren del trineu. Uh -huh. I quan va arribar l'hora de, de fer-se el doncs com no servia, doncs la van fotre al carrer. És una gosa super super sumissa, és molt, molt apta per qualsevol tipus de família. Eva, estem parlant Però... d'una gosa que és blanca i negra? És blanc i negra, sí, que té molt físic de vaqueta. Aquí la diem la, la, la, la gos vaca, no? Ah, la és, és que ara m'ha sorprès quan m'estaves dient que era de les goses que tirava de trineus, perquè jo tinc sí. el recorda que no, no s'apropa gaire al físic d'un hamster, hamster. No s'apropa gaire, no ah, en veig com la mà Exacta, no saben ben bé com la van escollir o com va ser el tema, però com va deixar de servir per l'edat i l'at físic, doncs ja no servia, doncs al carrer i la van abandonar uh -huh. i bueno ja dic per qualsevol tipus de família, però sobretot ja estaria interessant que sí que és un un lloc més tranquil, no al típic centre de Barcelona on hi ha molt soroll i tal porta aquí tres anys no està adaptada a un a un lloc molt cèntric un, uh -huh. molt urbà, lavvor uh -huh. sí que seria opció d'una urbanització tranquil·la pot estar amb nens perfectament, es deixa manipular, bueno, és un encant de gossa. Quina edat diríem no que té, més o menys, Eva? Digue'm, perdona? Quina edat diríem que té, més sí, o menys? Sí, perdona, sí, m'he oblidat, són 9 anys, té 9 anys i mig, entra a la campanya de que ningú com Ai. ja sabeu, i bueno, per l'edat... O sigui, l'adopció doncs... és gratuïta, eh? Exacte, tota l'adopció és gratuïta, i tot el que sigui eh, problemàtica a nivell salut del tema de l'edat, tot el que vingui després dels 7 anys que bueno, pateixen de d'extremitats bueno, problemes d'acord, etc. Doncs tot això sí que faria càrrec l'espam. Es faria càrrec l'espam. L'únic que necessites mm. un lloc on dormir i on, i on acabar els últims dies. Que ja ho mereix, ja. I tant, i tant. que sí, Eva, Jo recordo, em penso que estava en el refugi el, un dels dies que la sort es volia escapar. Escapar del refugi, eh? Me'n recordo bueno, fa com 3 un, anys o així. Va venir amb por. Sí, sí, sí. Va venir molta por i com tots, o sigui, quan arriben aquí no entenen res i el que volen és fugir i tornar on estaven, perquè no... ni... Mm. és supervivència, aquí si l'estam. Quan ja es fan al centre, doncs tot canvia i, i es fan estimar i mm. volen caricis i tal, però de, de primera s'ho passen molt, molt malament. Clar. I, Eva, em penso que, punia part de la sort, que esperem que tingui sort, pobreta. No? Sí, com diu el nom. Però, però em penso que, a més a més, avui avui has tingut un bon dia, no? Avui hem tingut un molt bon dia. A veure, un altre company de la Sort que compartia pati amb ella, que era el Pelos, uh -huh. doncs ja per fi s'ha adoptat el Pelos, que feia també 3 anys i mig que estava aquí, un gos adult que ja tenia 10 anys, s'ha anat amb una noia maquíssima d'aquí Mataró, llavors tindrem contacte amb ell, ens portarà per ensenyar-lo, i, bueno, s'ha anat supercontent. O sigui, la noia volia doncs com com el mínim, no la gent ve a partir piccadell doncs aquesta noia volia un cos adult que el, sí. que el pogués ajudar per, per no passar els últims dies a un refugi i a la Fortunata ha sigut al Pelos doncs que s'ha anat molt, es podria, molt, molt contenta Es podria haver endut la sort ja, no? Ojalà, Dos ojalà per un, a, no. A, veure, a veure si n'hi ha sort, de veritat no, no. També ens la portarem a l'animalada perquè la vegi la gent i a veure si ja tenim una mica de de sort clar. i que algú pregunti per ella. Clar, clar a, veure, a veure si tenim sort. Passa desaperceguda totalment. De totes maneres, eh, intentarem des d'aquí continuar promocionant-la. Avui li demanaré a la Sílvia doncs, si, la, si coneix la sort per continuar parlant d'aquesta gossa tan, tan simpàtica. I, I bé, de totes maneres, felicitar-te perquè és, és cert que si no estiguessiu vosaltres allà intentant doncs, eh, fer destacar gossos que a vegades la gent no veu com el cas de... de D'aquest pelos que... D'aquest pelos que eh? porten aquí molt de temps... Si no temps, fos per que... nosaltres, Eva, molta gent passaria de llarg d'aquestes gàbies. Sí, mm? la veritat és que sí, que, si, que tampoc nosaltres podem estar pensant tot el dia en tots, perquè ja vegades que se s'obliden i t'agradaria estar i pensar Clar, en tots, ama, molt. però en aquest, aquesta, aquesta ocasió doncs, ha sigut el pelos, molt que ja està d'ella. Molt bé, molt bé. Doncs, Eva, moltes gràcies. i A Si tu. algú té ganes, interès de conèixer la sort... Ah, gràcies a veure'm, al Refugi Calpiler. Al Refugi Calpiler, molt bé. Doncs moltes gràcies, Eva. A tu, Vinga. un petó, gràcies. Adéu, adéu, adéu. adéu. Doncs a Calpiler, el Refugi de Calpiler, per la gent que no el conegui, és un dels refugis que que té, la, la, bueno, que té que gestiona la Protectora d'Animals de Mataró i que es troba a la carretera Nacional 2 eh, anant, diguéssim, de Mataró a Llavaneres, eh, per la gent que no és de la comarca del Maresme, que és molta la que ens escolta que, que, que proveu d'altres comarques que no siguin del Maresme. Així que ja sabeu, per informar-vos allà, i si no, podeu mirar la pàgina web www.protectoremataró.org. Nosaltres continuem amb la Sílvia Serra, com cada setmana, doncs, parlant amb ella d'aquests casos, casos com els de la sort, o casos doncs, com, com els d'altres gossos, gossos, que també doncs, acaben tenint sort, en aquest cas, com, com el Pelos, però també com, com l'Abu. Eh? D'aquest tema de l'Abu, avui doncs, ens han parlat la Sílvia. Com estàs, Sílvia? Has vingut corrent? Sí. Com estàs? Bé, bé, molt bé. Molt enfeinada, imagino, no? Bueno, això sempre ho estem. Sí, sí, sí, sí. Però hi ha dies que a vegades vas més just amunt i oi? Bueno, mai trobes el moment de, de marxa del refugi, sempre hi ha feina clar, que t'absorbeix. Clar, i tant, i tant. Però, de... Ja som aquí. Ja està, ja, està, sí. ja som aquí per parlar de l'Abu. Sílvia. Sí, una gran adopció. Una gran adopció, digues, digues, explica'ns. A veure, l'Abu és un gos que es va recollir a Sant Boi i es va recollir molt mal estat. Sí. El gos, a part del mal estat que duia, doncs té molts anys, em sembla que són uh -huh. cap a 13, uh -huh. i a, es va traslladar... Espera un moment... Que vens, és que vinc corrent. Vens, és que, clar, hem de dir que la Sílvia ha arribat, pobra, últim moment per parlar de, de, de la protectora. És que és complicat mica, aparcar aquí. Eh? Eh? Sí, sí, sí, sense, sense Bé, bueno, respiració. Doncs va entrar al refugi de Sant Boi. El refugi de Sant Boi és un refugi petitó, que no té les condicions tan òptimes com pot tenir el de, el de Calpiler. Aleshores, uh -huh. quan veiem un animal que és vellet o que està molt delicat, el traslladem aquí a Mataró. I dels refugis de Mataró va ser, doncs, Calpilé la seva destinació. I allà, eh, a veure, la curiositat Calpilé és que... Calpilé o Samboi? Calpilé. Mataró, dins de Mataró, dels dos refugis, uh -huh. va ser Calpilé, on, on va estar vivint els uh -huh. darrers dies. Uh -huh. Aleshores, a, aquest gos era, té un caràcter molt entranyable, és un gos molt bo, i tothom, el voluntari, s'hi va volcar. Els padrins... Uh -huh. I, bueno, i finalment ha trobat una adopció. Una bona adopció. Quant sí. de temps feia? M'ho has, has comentat, Sílvia? No sé si... Aquest gos, mesos. No et puc dir-te exactament els mesos, però però bé. Eh... Però era un, era un gos molt gran d'edat. El problema eh? és que Això... era, és molt vell. És molt vell, eh? molt, molt delicat, eh? li costa molt menjar, uh -huh. eh? era un gos doncs que en el refugi perillava la, la seva vida, la seva, el seu benestar, i gràcies a totes les persones doncs que que conviuen a Calpiler, doncs, a l'abús, se han anat sortint fins que ha trobat l'adopció. És un cas, cas d'aquells gossos doncs, que que a vegades et replanteges doncs, si val la pena tenir-lo en el refugi, uh -huh. si els refugis uh, estan adaptats per aquest tipus de iaios, perquè és, és un iaio. Uh -huh és un iaio, un iaio, doncs que se li ha de donar a menjar en papilla. Clar, o sigui, tu ho replanteges, Està no? Està prim, no ah, s'engreixava, uh -huh. i els refugis no són lloc per aquests animals tan grans, ni gats, Clar. ni gossos, ni cap tipus d'animal. Al final, però, hem de dir que ha vingut de la ah, mà sí? d'una treballadora, de la protectora, sí. aquesta adopció. D'una companya de, de Calpilé. Ella es diu Berna, la Berna. i la Berna la tenim amb nosaltres ara al telèfon i donem la benvinguda, sí. perquè s'ho mereix. Benvinguda, no. Berna. Hola? Què tal? Encantada. Com estàs? Bé, bueno, aquí treballant i he sortit un momentet per parlar bon, de l'Ago. No és normal, Berna, que quan diguéssim... Bé, bueno, no és normal, és poc sovint, diguéssim, que quan parlem d'un adoptant doncs, uh, sigui un treballador propi de la protectora. O sigui, que avui quedem ca en, entre família, eh, Silvia? Sí. sí. <laughs> Com és que l'has adoptat? Bé, bueno, eh, clar, el dia a dia amb l'Abu, l'Abu portàvem nosaltres des de juny mm. i, i és un noi que té 13 anys, molt gran, mm. molt tranquil i, bé, bueno, el veus tan esquifit i tan així i, bé, bueno, penses a casa potser i cap a casa potser i cas. Bueno, com és no de mida? Gaire. Com és de mida Berna? És un pequeñito, és un noi que és altet, de creu deu fer uns 70 o 65 centímetres, és alt. Ma tampoc és ja... bueno. guapo. Ah. I guapo. Ah. I guapo. Molt guapo. Berna em comentaves ahir, quan parlàvem d'aquest trucariem sí. per parlar d'aquesta adopció, em parlaves de que l'aigua més a més, tenia problemes afegits d'ons a mobilitat, sí. com per exemple que se li dormien les cames. sí, sí, sí, sí. però bueno, Crec que sense la humitat de calpiler perquè clar nosaltres treballem en allà i netegem i per molt que que vulguis que estigui tot eixut i bé no és lloc i l'ú mateix que no és lloc per un bebè lactante de goser tot de gat o del que sigui per un abuelo, per un jaju, tampoc és lloc, una protectora mm. per molt que vulguem nosaltres, a més ell era el més prim de tots de tots els avis que tenim a Calpiler, mm. elstalley, el bueno tots els lleios que tenim allà és el més prim de tots i mm. els altres estan grassonets i guapos i poques vergonyes, però ell no. I ara casa està... Vamos, Com, és no, no dies, hi paraules. Quants dies porta uh, amb tu? Doncs el, portar, el vaig portar cap a casa quan vaig plegar dilluns al vespre. Uh -huh, porta relativament pocs dies. Tres dies, tres dies. Però és, és fantàstic. I el meu gos, el que jo tinc, l'Aquiles, és... Ai, no tinc paraules, és que la veritat no hi ha paraules. És, és, és, ho saben, els animals ho saben tot. Sí, tu estàs, tot. estàs feliç d'aquest pas que has sí. fet. Sí, jo crec que sí, estem molt contents a casa, la veritat, és un gelito. És que és comer y buenos alimentos, o sigui, dormir y bons aliments, és el que diem nosaltres. Volen anar a carrer... Molt bé, molt bé. Sílvia, tu com quan et diu una, una treballadora, un treballador de la protectora que dona aquest pas... Uh, com tu ho prens? Els hi dius, ves amb compte que el fet de treballar aquí no vol dir que t'enduguis tot els animals a casa? No, o... no, no, no. La, la gent que tenim a l'equip són gent assenyada és que si no, és que és impossible no, no, no podem ja, els intentem ajudar un cop estem a dins ja durant... ens passem el dia en el refugi més, i més laverna no? Uh, i ja intenten arribar tots. La seva feina és que és la, la gràcia de la nostra feina no és saber que t'aixeques al matí i que te'n vas directe cap al refugi a ajudar-los. No? Uh, aleshores, doncs, uh, no és la primera vegada que passa. Normalment, les persones de, que formem part de l'ESPAM, quan hem de' d'adoptar, adoptem els més necessitats, Clar. els que ho estan passant mm. més malament. El que passa que, bueno, en Berna es va embolcar molt els voluntaris, sobretot la seva padrina amb l'Avo. Sí, Hi havia sí, una sí, crida incredible. massiva perquè dubtessin a l'Avo i realment és perquè ho necessitava urgentment aquest animal. Sí. Uh -huh. Ho necessitava urgentment. Sí. No sé si viurà molts anys, que això és el més fàcil per qui l'adopta, aquest tipus d'animal. Esperem que sí, esperem que sí. Però, ben però, però Berna, tu també t'has fet la idea, no?, que te l'adoptes i amb totes les conseqüències de que potser per et suposat, per dos per anys, suposat. tres anys, com sis mesos o, o menys. No, no, sí, per suposat, per suposat. tu tinc molt clar que ara hi ha un mes a casa i... I, i a posar-lo guapo fort i quan que pugui caminar millor ens anem a la muntanya a buscar ocells. No, no, que... Ocells, no, Berna, bolets, bolets. No, no, però que no els agafa, pobri so meu, no, no pot. No, no, això <ríe> per no. Darrere, ja per anar darrere, per anar darrere. Per anar Però no m'has no, no acabat de respondre, eh, Berna? Tu estàs preparada, Perdona, tu estàs preparada per, perquè l'abo pot ser un dia ben aviat, doncs no hi sigui. O si sigui, tu adob, bueno, això... adoptes amb aquestes... Adoptes sabent, tu, amb aquesta sang freda, o no? Sí, sí. Mira, abans de, de l'abo i abans de l'Aquiles, vaig ser un gos 15 anys i mig. Va ser molt dur. Sé el que és un llaio, sé el que necessiten, vaig passar per això. Després vam tindre l'Aquiles i ara veiem a l'abo per què no. Aquest no és un animal que necessiti sortir contínuament al carrer, un animal nerviós, un animal que està molt a aixeridet, no? però que... No és un animal com un cadell o un gos jove, és un altre tipus de cura que ell necessita, mm. saps? Necessita mm. tranquil·litat, no tindran surts, no tindran guau-uaus forts, no entre tindran gent, necessita tranquil·litat i bons aliments. I sí. Vé, i Berna, i Berna que és que abans de Baixa ens hem vist amb la Berna, que ah, estava al ah. cac avui. En sí. que ens has de donar una bona notícia també? Sí, sí senyora, sí. sí, Sílvia, sí. Que m'ha dit, tu puc, tiro dia... la ràdio? Estava contenta, ella eh? ha dit, i que ho pots sí. dir. Sí, digues, digues. que parlo de l'avui. Bueno, uh, un, aquest dematí, aquest migdia, a Calpiler, hem tingut una alegria molt, molt gran. Em penso que una uh, companya teva ens ho ha avançat, eh? però digues, digues. Vaja, uh, s'ha adoptat el Pelos, sí. un gos esquimal, preciós, sí, sí, sí, l'Eva, la, la nostra cap de Calpiler, la noia, bueno, tots estaven molt contents. Sí, sí, sí, perquè just... feia tres anys i mig que estava a Calpiler. Sí, sí, sí, sí. I un uh... gos tot just la Preciós. Berna, l'Evans, hem fet connexió amb ella per parlar-nos d'un bueno, gosset topello. de la sort i justament sí. ens deia que, que el Pelos era el gosset que compartia doncs, espai sí. amb la sort i que el Pelos sí que ha tingut... Senyora per sí, això avui ha parlat sí, sí, sí. l'Eva d'aquests dos, no? De la sort i el de... El Pélez va venir de Galícia, veritat? Sí, sí, sí. Que el van portar sí, a la Galícia, sí, sí. que el anaven, tam, sí. anaven a autonaciar i van fer una crida i el van portar. En aquelles èpoques que no teníem tants clients, tants ajuntaments o... i fèiem que... solidaritat i pobret no havia tingut encara... Sí, sembla ser que els bossos no l'acceptaven i... Malament, era una mica sí. cruel la situació. Sí. O sigui que bones sí. notícies, eh? Bones notícies. d'aquesta setmana podem dir que dos animals molt vellets han trobat no, família. No, bueno, i el cac, sí, bueno, el, el sí. cac dos més també, eh? Sí, sí. Eh? sí mira, en Pelles, sí. que ha sortit al programa de televisió, va sí. estar aquí, va estar eh, aquí, aquí fa poc als estudis. Sí, <ríe> mentre no parlàvem, estava al costat. Estava no, no donant voltes i voltes, i l'ost, que és un còquer també molt vellet, i aquests dos s'han adoptat aquesta setmana el CAC. Sí, Meravellós. No? Doncs podeu ser. dormir una mica més tranquil·les, és eh, Sílvia i Berna, i els adoptants també. Ara a veure el cap de setmana com ens va. A, a veure. veure, a veure què tal. us plau, jo voldria dir una cosa. Digue'ls, Berna. Uh, si permeteu uns salt. I tant, home. Que la gent, que no siguem egoistes, que sempre la gent sempre busca, sobretot, cadellets. Que, clar, per suposat, però els cadellets tenen tota la vida per davant, Podem una llarg, maca, per ells. No cal que sigui un bebè perquè s'ho facin. També hi ha criatures que tenen 7, 8, 9 anys. I per al nostre egoisme de no voler patir, que es morirà aviat... No, si li dones felicitat, carinyo, què més vols? O sigui, mm -hmm. que la gent no ho tingui clar, que val la pena. Som molt agraïts, molt... Són increïbles. I a més de a més, a, a tu, a, a, a, amb acte egoista de, doncs de, de solidaritat, no? de dir, bueno, jo he fet això i l'estic ajudant d'aquesta manera. No? Els cadells també els ajudem, eh? però a, sí. entenc que, clar, pots dir, si ja puc ajudar igual, doncs m'enduc un cadell, no? I, i, I clar, si tothom va dir sí, però... això als iaios, clar, també algú ha de dir, bé... Ja, potser adoptem un jaio, no? També. Però, clar, tornem a estar allà mateix, si s'estabilitzessin les gosses, no entrarien cadells en el. rebusis. I, evidentment, doncs, això serien animals adults que sortirien amb adopció. O sigui, el problema d'arrel és aquest. És és que aquest. Ahir sí, mateix sí, sí. ens va entrar un cistell ple de, de caders. Havia... Quants en són? Six, un cistell? Quants... Cinc, cinc, cinc. Cinc petits. No? Un cistell amb la mare. La camada, amb la mateixa camada. Sí. Sí, sí. Amb un cistell d'aquests de vimet, d'aquests de pagès, grossos, mm. tots allà dins ficats. Mans sí, de pulses, o sigui, no, no, gent... no pares, no pares, mm. no totes maneres, moltes gràcies i A moltes vosaltres. felicitats per aquesta adopció tan maca. No, res, faltaria més. La, el maco és ell, el meu apíl·les. Tu també ets maca, home. I tant. Bueno, bueno, sobretot, sisplau, que la gent sigui més solidària de cara als, als gossos adults, d'acord? Vale? Ja no dic jaios, però els gossos adults. I tant que sí. A veure, des d'aquí eh, venen... ho, ho intentem fomentar sempre, Berna. I van sortint, van feina. Vinga, vale? adéu. Vinga, que vagi molt bé. Adéu, Sílvia. Adéu, Berna. Adeu. Adeu. Adeu, adéu, adéu, Adeu, adéu. Adeu, adéu. Clar, entenem, Sílvia, que la gent que viu, que, que treballa cada dia com la verna del refugi, entenem aquest neguit que ells tenen, no de que, que es fixin amb els gossos grans. Fa perquè, molta pena. Veure pena. un gos o un gat, ja eh, a gran d'edat, eh, fa molta, molta pena. Mm. Ho passen molt malament. Molt uh -huh. malament. Uh -huh. I què fem amb aquests gossos, Sílvia? Justament això ens va molt bé per parlar del tema que volem parlar a, a continuació. no Què fem amb aquests gossos i aquests gats que justament potser per l'edat, o, o perquè també estan malalts, poden, poden ser joves també, no? però que estan malalts, mm. i que doncs, tenen una qualitat de vida, com tu deies, mm, que, dubtosa. No? Què feu? Alguna vegada us haureu de plantejar què fer amb aquests animals? No? Uh, bueno, això ens ho hem plantejat des, de, des, de que, des dels inicis de, de la gestió dels centres. Jo des del moment que vaig arribar uh, de voluntària, doncs en aquells moments... Bueno, parlare, par, parlem, acabarem parlant de l'eutanàsia d'un i sí, sí? Que sembla ser que és l'única solució, l'única via de, de sortida que tenen molts centres d'acollida del nostre país per mantenir un bon equilibri. Uh -huh. Els animals no són estis, no són caixes, no els pots apilar i arriba un moment que quan els centres estan plens doncs uh, moltes gestions es dediquen a dir bueno, aquí decidim, comencem a eliminar. No? Uh -huh. uh, I la manera és l'eutanàsia. Uh... Sí, però és una manera Ui, Clar, a vegades s'eutanasien alguns que tenen bona qualitat de vida. Jo, per exemple, puc parlar dels meus inicis doncs, que s'eutanasiaven els cadellets. Eh? Imagina. No, no, no hi havia diners per poder esterilitzar les femelles i moltes vegades es trobaven doncs, cadells a, a les gàbies. Doncs la, la dinàmica era agafar-los i eutanasiar-los. I, I de quan temps parlem, Sílvia? Uh, jo parlo doncs, de fa 12 anys. Uh -huh. 12 anys no? I és, és la, la tònica de tots els centres d'acollida uh, per manca de recursos. Aleshores... Sí, Allò hi ha passats uns dies, no? Els donaven uns dies no, i passats no, no no no, no, no, no. La gossa paria a dins de la gàbia i així que parien agafaven els cadallets si sí, és que els altres gossos no els havien mort i se'ls enduien a un veterinari mm. eutanasià. Uh, si entrava un gos amb lleismània o amb alguna malaltia complicada s'eutanasiava. Si I els gats, gos... ja no? Bé, els gats ja ni parlar-ne, no? Els gats era... Uf, és que gats poquets n'entraven eh? mm. en els centres d'acollida, molt pocs. I bé, tot el que era un gos vellet, com l'avo, o gossos amb traumes o amb alguna malaltia... Amb doncs... traumes que et refereixes de sí, problemes d'osos, sí. eh? Mm. Tot era s'eutanasiada. Hi ha centres d'acollida que, per molt que estigui prohibida l'eutanàsia des del 2007, estaria permès eutanasiar aquest tipus d'animal. Un avo estaria justificat doncs per l'edat... Estaria justificat per qui? Pues per, la lei, per la llei tu podries justificar l'eutanàsia d'aquest gos perquè tu pots demostrar que és un gos amb molta dificultat doncs per poder viure dins un centre d'acollida tu aquest gos el poses dins una gàbia si tu no tens la, la, el cuidador no té la sensibilitat o la direcció no té la sensibilitat de treure aquest gos de donar-li un lloc per, per, per viure amb, amb escalfor Penseu que, bueno, això el Marci l'ho ha explicat moltes vegades, que un animal quan és bé, inclús el problema de regulació de la seva temperatura, mm -hmm. eh, se li comença, mm -hmm. li, li comença a fallar mm -hmm. aquests animals dins d'una gàbia, acaben morint, per morint d'una manera... Lletxa, cruel, lletxa. cruel cruel mm. sí. Patint. Aleshores, doncs, estaria justificada. Què ens passa a la protectora? Evidentment, a mi el, el meu passat m'ha marcat, m'ha colpit. Per mi l'eutanàsia és algo cosa que s'ha de fer amb situacions molt extremes i el que fa la protectora d'animals de Mataró és intentar trobar les sortides, trobar els mitjans, trobar la, la, les maneres per no tenir que arribar ah. en, en, en aquest aspecte que creiem doncs que tot és certir dret a viure encara que tingui molts anys. Clar, ah, però busqueu, tu l'has dit, busqueu les maneres. Clar, a vegades és molt més senzill és molt de buscar més... tantes maneres no, no, senzill, i anar directe al més... grai ho te necessites. Criticar. És més còmode, més còmode, més senzill, sobretot molt més econòmic, uh -huh. molt més econòmic clar, dir, clar. ai, pobret, patirà, plaç. Uh -huh. fora. Clar, que no menjar-te el coco per veure com tires endavant uh -huh. aquells casos, amb quins diners i com tu fas. Aleshores, sí que hi han casos, nosaltres ja no practiquem l'eutanàsia, ja des del moment que jo vaig entrar com a presidenta amb la gent que m'acompanyava al meu costat, doncs ja vam decidir començar a impulsar maneres, una dels sistemes doncs per promocionar l'adopció dels iaios, o dels malalts, és la campanya dels que ningú vol. Uh -huh. Després, la idea de, de l'apadrinament. L'apadrinament, en el moment que vam començar a crear l'apadrinament, doncs això era una idea que es practicava amb, amb amb, amb entitats ONGs que es dedicaven a causes humanes. Uh -huh. Ho vam traspassar... Que això ja ho fan gairebé totes les protectores. Totes les protectores, eh? sí. N'hi havia alguna que ja ho feia, allò que dius, ostres, si sí, que ets ufant, intentem ho fan, intentem-ho. Bé, vas copiant i vas adaptant-te per, per poder tenir els recursos econòmics per mantenir aquests animals. Uh, bé, un cop tens més o menys cobert tot el que és l'animal, baller, tens l'animal amb leishmania, L'animal, doncs, quan té més accidentat, que, que tu ja saps que has de fer una crida o que, bueno, uh -huh. que tens un pressupost dedicat a això. El tens o no el tens, però intentes tirar endavant. Què ens passa, uh, sobretot, amb els gossos amb problemes de comportament? Uh -huh. Què ens passa amb gossos que arriben, doncs, amb, per exemple, una leishmania ja molt avançada i que uf, no tens massa clar, aquest animal, si val uh -huh. la pena tirar-lo endavant o no. Mm. O o animals que venen amb uns càncers ja bastant avançats i que el el veterinari diagnostica, doncs que pot tenir sis mesos de vida com a molt. Ah, o, casos d'aquests que dius... gats, gats, per exemple, d'Únia que ens venen positius amb leucèmia o o imunodeficiència i que són molt mansos. O o gats que, bueno, amb els gats també pots tenir mm. molts casos que dius. L'eutanàsio, no l'eutanàsio, eh, realment, potser el re... si el trec fora del refor... venen molts dubtes pel cap. Uh -huh. no? Abans de decidir una eutanàsia... I, i, i, i qui ho decideix? Eh, fins a fa relativament, jo et diria, pues, un, un any i mig deu fer. Perquè clar, qui ho decideix, decideix sobre la vida dels processos. Jo, jo tenia doncs, aquest pes que requeia sobre mi. Com a directora dels centres era qui havia de decidir sí eutanàsia o no eutanàsis. O sigui, tu els, els veterinaris et demanaven. Evidentment, jo, eh, quan s'eutanàsia un animal, hi ha un certificat d'eutanàsia i signa el veterinari, normalment és per motius sanitaris, per motius de, de, de malalties, i, uh -huh. i, i després eh, tinc que signar jo. Aleshores, va arribar un moment doncs, que la, la pressió aquesta emocional era tan forta per mi, és, és que és molt fort, he que decidir sí, si, molt, que, que sempre et queda el dubte de dir, he fet bé, no he fet bé, ja, què faig? I no? més si a més coneixes de prop aquest animal. Coneixes de prop aquest animal, però bé, són animals. No, useu sí. sé, sé, però a vegades quan veus aquella mirada... És quan et toca encara més, no? Uh, sí, i mm. a més tens casos que potser en un principi us va arribar amb aquesta situació i mira, se'n va sortir, va ser adoptat. Bon, la qüestió és que arrel de, de casos que jo hem anat vivint i, i que han sigut situacions bastant crítiques i dramàtiques i que han recaigut sobre mi, mm. va haver-hi una de les nostres companyes, la Laia, que havia treballat amb, amb un psiquiàtric i m'ha dit hauries de crear un comitè d'ètica. I això que és jo no, no sabia el que era diu sí en, en aquests hospitals on hi han aquestes situacions també vegades molt conflictives, que ningú ha d'assumir uh -huh. aquesta responsabilitat, es reuneixen especialistes o directors de cada àrea i es decideix per unanimitat. I això és el que es va crear en l'ESPAM l'any passat. Uh -huh. uh, sobre un any i mig fa que es va crear doncs el primer Comitè d'ètica i el Comitè d'ètica el que fa és evitar la... la... El, el tenir que adoptar per part d'una sola, d'una única persona decisions difícils com aquestes. Ens trobem, per exemple, un Fet, cas... fent una mica en comú, no? Eh, Decidir-ho eh, i participa la, el director del centre o, direct, o la directora, en, en aquest, aquest cas seria de centres d'acollida, i participa el CAP o la CAP de, de cuidadors, de, uh -huh. de gats, o si, o si es tracta de gossos, de gossos, uh -huh. i participa el CAP dels serveis veterinaris i d'autologia, en aquest cas és el Marcelo, i després, el cuidador d'aquell animal. O si sigui, aquell animal s'està intentant reeducar o fer una modificació de conducta quan es tracta d'agressivitat, aquesta persona també participa. Aleshores, podem arribar a ser, a ser quatre persones i els quatre hem de decidir si aquest animal... Eh, decidim l'eutanàsia o decidim alternatives. Clar, I a vegades, imagino que en aquests comitès... Clar, com ho feu? Ha de ser un, majoria? majoria. Ha mm -hmm. de ser per majoria que es decideixi, doncs, que o sigui, quan moment... hi ha tres que diuen que sí... Sí, i si és mitat i mitat, s'ha de tornar a decidir el tema. I que no és fàcil, no? no? és gens fàcil. Hi ha casos que sí que ho veus molt evident, no? Però hi ha casos que... Que, clar, que potser l'atola que et diu és que aquest gos està patint molt i potser la, la cuidadora o jo, eh, diem, és que jo tinc experiència d'un altre, altre cas, doncs, que vam fer això i, i se'n va sortir, i aleshores, doncs, intentem clar. fer això. O sigui, mm. Normalment arribem a un acord. I estàs contenta amb aquest comitè ara? Eh, jo almenys em sento recolzada i em sento doncs més segura d'haver pres la decisió correcta, perquè hi ha vegades ho fem molt poques, vegades sortosament ho fem mm. molt poques vegades. Una, perdona, que abans em anaves a dir un exemple. Em parlaves no, d'un exemple, no? A veure, no? Ser, no va ser un exemple perquè... A l'Abu hauria pogut ser de dir... Ostres, bé, un gos amb molt mal estat. És difícil, és un gos vell. Té tots tot, tot els punts a, uh -huh. a favor, doncs, perquè no, no el deixem aquí. No vam arribar a fer, no? Però un exemple doncs, podria ser doncs, uh, un gos que va atacar amb una cuidadora uh -huh. i, i, bueno, hi havia una part del personal que opinava doncs, que havia estat responsable la cuidadora i després hi havia la part de direcció que el que nosaltres procurem és que ningú prengui mal mm. i, i doncs, evitar els màxims riscos a, de cara al treballador. En aquest cas es va decidir l'eutanàsia doncs, perquè van, van valorar la, les diverses opcions. Mm -hmm. no? uh, bé veure, Casos d'aquests són el, els que normalment toquem en el comitè d'ètica. Mm -hmm. Molt bé, molt interessant, Sílvia. A totes maneres, potser en podem seguir parlant. Quan tingueu un cas així, estaria bé potser comentar-lo en el palau. A veure, són casos tristos i són casos que, la veritat, no l'alegra massa parlar no, d'això, però... però sí, es podria... Però és el vostre dia a podria... dia i també és una manera de que la gent comprengui què és el que passa eh? en els centres. existeix, ja d'existir en els centres d'acollida, és sobretot per evitar patiment de cara a l'animal. El que ah. no farem mai és mantenir un animal en molt males condicions, ni mantenir un animal que pugui ser un risc per les persones... Uh -huh. Molt bé, Sílvia. Fem una pausa i tornem amb més temps. Perfecte. Vale? Vinga, fins ara. Fins ara.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 www.protectora-mataró.org Ajudar-los és fàcil L'espai veterinari Doncs, per obrir la secció del veterinari tenim com cada setmana el cap sanitari de l'ESPAM en Marcelo Cabrera, benvingut Marcelo Hola, què tal? Mol bé, avui parlarem de, amb tu dels tipus de sorres que podem posar a les safates dels nostres gats. Sí, exactament. És un tema que pot semblar poc important, però realment eh, ho és, és important. Ho és perquè mira, hagamos la comparación con las personas, ¿no? El momento del, de, de, del bate, el ja, diario... La ciutat ja va ja. rient. Ja em poso les mans al cap. És no, no, claro, un tema un poco escatológico que nadie quiera hablar, pero... Però he, anem de parlar. Tú piensas que estás en el día del trabajo y tienes que ir al servicio y no puedes. Dicen, no, no, aguántate hasta mañana. Esto le puede pasar a un gato si, si nosotros no eh, mantenemos la higiene de nuestra arena. Uh -huh. eh, o sea, de, de, de, mejor dicho, no mantenemos la higiene de, de, de su arenero. Claro. Tiene que ser un espacio que esté estratégicamente colocado, que la arena que pongamos en él también sea una arena que sea de, de, una, de una cierta calidad. No tenemos que buscar eh, la arena más económica porque tenemos que pensar que esto... Bueno, es cierto que se va se va a llenar de, de, de caca y luego la tiraremos, pero... Eh, sí, un, però... un pañal es igual un pañal también mm -hmm. un pañal de mala sí, calidad clar. y luego termina teniendo problemas claro. y, y esto bueno eh, Porque, y de... perdona quién cuáns tipos de sorra podemos trobar para la base de las cualitats bueno mira hay típica y las arenas hay unas arenas normales que, que son las más económicas del mercado que, que puede ser que funcionen bien pero depende depende de la cantidad de gatos que tengamos depende de lo, lo frecuente que la cambiemos Depende de dónde viva el gato Porque son arenas generalmente que, que tienen mucho polvo Que volatilizan mucho Que no absorben nada de olor Entonces yo a que puede casa, ¿no? Más que a casa dentro de la, del, bueno, Además de casa Y para el gato, y el gato ah. Porque esto rápidamente empieza a fermentar La orina se desdobla en amoníaco Y urea y la urea huele muy fuerte eh, es, es, es, es como si fuera... Es muy irritante para las, las vías aéreas. Recordemos que los gatos además tienen un, un olfato mucho más desarrollado. Entonces, claro, si para ti hace peste, para el gato es un pestazo, vamos, que no lo aguanta. Claro, <risa> no, porque a mí me vas a decir que el olfacto del gato no era tan desenvolupado como el del gos, pero o era pero claro, más que el nuestro. Exactamente. Nuestra. Entonces sí. nosotros tenemos que pensar que lo estamos obligando que el gato vaya a hacer sus necesidades en un sitio que no es agradable. Y más, si lo ponemos al lado de la lavadora, entonces, claro, peor está ahí justo empezando y el lavadora empieza taca, taca, taca, taca". claro entonces claro entonces claro. nos encontramos aquí o que puede repercutir directamente en el sistema eh fisiològico el gató tenendo retenció d'orina que le pot repercutir en la vejiga i Que el mateix es retingui d'anar claro, perquè, claro, sí, té un giramear, no, no, no, que gira mear, ahí és un pastazo que no aguento i després de girar mear, ahí no si haig un ruido sí, això. això és com les dones, no, no et passa, a... nah, una vas vas de viatge, no et trobes al moment i de el moment, sí, el sí, de el sí, moment si no de no ha la va bonet, fins al següent. I després no importa 3 km I esto repercute en el gato o repercute que el gato orina en otra Ah, claro, eh? en problemas también doncs, Que pensem claro. que son de comportamiento claro. Y que no son tan de comportamiento Si no, el gato tiene un problema porque se me mea por todos lados Y resulta que es que la arena es un asco Que la arena está en un sitio Que, que no es el adecuado el arenero ah. Entonces tenemos que, que un poco Priorizar esto, mm. darle importancia si sí, tenemos dos gatos tener dos areneros es lo ideal. ¿Un, un, una zafata para gatos sería lo ideal. Sí, eso es lo ideal, mm. es lo ideal. Así todo que muchos gatos lo comparten, pero bueno, tenemos que tener en cuenta que por lo menos necesitamos higienizarlo más más mm. frecuente si los gatos se llevan bien no hay problema, pero si hay un problema de comportamiento entre los gatos, eh, lo ideal sería dos dos dos bandejas dues, sanitarias dues safates. safates perquè hi ha per exemple en el mercat aquesta que dius tan, tan de baixa qualitat imagino que seran les més econòmiques n'hi ha que diuen aglomerants sí, unes ha, altres que diuen absorbents sí. unes altres que són fins i tot de, com boletes blanques mira, hi unes que es llaman aglomerantes que generalmente són de cepiolita que lo que hacen es que la orina se queda toda compactada, hace que se forme como si fuera una croqueta, una croqueta de meao y arena. ¡Fantástico! Vale. Y esto lo que nos da es la facilidad la, la, la posibilidad de quitarlo. Entonces, claro. claro, si nosotros... De treural, si se la resta... Exactamente. Entonces quitamos quitamos ahí el, todo el, el, el orín que se ha juntado, lo tiramos y la arena queda prácticamente nueva. Necesitas, tenemos que tener un trabajo, ir siguiendo la mm. el, el seguimiento, digamos, de la arena. La caca también se queda toda pegada, es muy fácil de quitar. Bueno, esta es la arena aglomerante. Y luego están estas otras eh, de cristales... Sí, de, unas que son como sí. cristales un cristales o sapedretas como es blanquinos. Sí, son como ¿no? de, son algún tipo de cristales que estas generalmente son absorben mucho, tienen mucho poder de, de absorción de, de sobre todo del olor. O sea, uh -huh. absorben toda la orina, la arena, la arena queda muy muy muy limpia y lo que lo que te da es primero que obviamente que además que no tiene nada de polvillo, son más caras. Uh -huh. eh, a los gatos les, les les gusta mucho esta arena, pero claro, la caca hay que quitarla. Eh. E igualment ha de quitarlo porque a pesar que absorbe mucho tot, hi un Home, no, si ha ha un garrin eh? importante, no, no, no hay nadie. Encara no ha sortit claro. aquesta sorra que Elimina tot no, és aquest no, no, problema. No, clar, eh? Escolta, sí. I això d'anar als, als lavabos, als gats, quan, quan ho faran, tant nets que no, no, són, no, claro, els podríem claro, claro, ensenyar. Pues eso, no? No. Hay, que, hay que tener esto. Y sobre todo creo que esto, ¿no? el tema de dónde ubicar el arenero, que uh -huh. mucha gente lo, lo coloca. Pero, hi ha aquelles caixes que són tapades? Hay... Exacte, Sílvia. No sí, També n'hi ha unes sí. que són tapades. Això uh -huh. bueno, ho eso, ho eso, eso no, no està esa que yo tengo una en mi casa. Mm -hmm. no funciona. Funciona, pero a nivel de comportamiento están contraindicadas. Están uh -huh. indicadas sí. si deben utilizar eh, espacios abiertos y además que es cierto, si tú lo pones ahí para que supuestamente no salga el olor hacia fuera, sí. ahí adentro hace un peste, un pestazo que no se aguanta. La palagata encara, sí. encara que usemos esta que dices que es tan buena que absorbe absorbeis tan las olores. bueno es lo que lo que los estudios demuestran es mm. que las, las Las, las gateras tienen que ser abiertas tiene que ser un espacio donde el gato se sienta seguro y que pues, se pueda mover con facilidad y eso es otro, también otro error muy muy frecuente ¿no? eh, que compran lo mejor una ponen un un arenero de cajita de sapats per a contingutore petit i el gato, pequeño, el gato pesa 9 kg. Uh -huh. caca com un tigre tiene i tiene té una caixa petita, per ah. tant, capses més o menys àmplies i què recomaneu en primer lloc tindríem la sorra aquesta blanca. Jo crec que la és aglomerante l aglomerant intermedi uh -huh. entre jo tinc la... una pregunta. Vinga, va, Sírvia. Si a, a la, a la si a... gatera, què tenim? No, la gatera, tantes caixes com vulguis, amb sorra. On una de, Deu haver-hi... De, a de en, quilos no sé, i quilos 15, de sorra, clar. que Déu-n'hi-do. Claro. Si a diari, la gatera. Però si, eh? si un gat viu entre casa i amb jardí, preferirà fer-ho al jardí o anar a la sorra de dins a casa? Siempre perquè quan... un dels problemes de moltes queixes de veïns és la pudor, la pudor de, la, de veïns que tenen gats claro. i que se'ls van a cagar eso... a les sorres del jardí. Això ho fan perquè la... La, la, el arenero de adentro de casa no es eh, no les apetece tanto como la... Sí, como ¿Siempre la preferirán aforo al carrero? Bueno, siempre y cuando, depende de cómo esté el arenero de adentro. Mm -hmm. Si el arenero de adentro... Si sí, hay igual tanta condición... Exactamente. Si el arenero de adentro está en un sitio seguro, que está apartado de la casa, que no, no, no hay nada que les moleste, no está en el medio de un pasillo que... Tiene que ser como un bate para nosotros, vamos. Claro, es como, claro, un spa ahí, tranquilo. Es como si tú te pones una taza ahí en el medio del comedor de casa. Fantástico. Tú visita. No, no. <risa> no pues. Tiene que ser lo mismo. Entonces, no. esto hay que buscarle un, un sitio que, que sea lo adecuado para que el gato... Pero yo creo que esta imagen, eh, todos la tenemos, la entran una casa que esté el arenero, el agua y la comida. Ah, eso es, es amé, es ¿no? Eh? Y eso es muy mal, muy mal. Tiene uh -huh. que estar separado en un sitio... Es sí, como una taza exacte, en la cocina O no? sí, el menjar ha d'estar separat de... Separado en un sitio tranquilo En un sitio que no lo molesta a nadie Això que... sí que la protectora ho teniu Ho sí, teniu molt, zones, molt clar si eh? Hi la zona de l'aliment i la zona De, de, de, de, de la bau Sí, <laughs> però, sí que jo, però sí que jo veig Que a la zona que tenim la colònia de gats A carrer, ara no sabria dir Si posen també sorreres o ho fan a fora. Jo sé que a vegades pel mig del, de l'entrada... Claro. A més ho enterren. Eh? A més si són gats salvatges, això que sí suposo que, que si, si... Ara, ara perquè en parlem d'això, suposo que si no han posat sorreres deu ser perquè el gat deu passar de les sorreres a la sorra claro, natural. El que passa és que ahí todo el, todo el suelo de aquello... És terra, es clar, és terra. Entonces cuesta mucho. Mm. Pero yo creo que esto, si tenemos un gato un a odor, estos gatos que salen, és preferible que tenga una opción, así evitamos problemas con los vecinos... Y, lógicamente, es desagradable estar en tu casa viendo las flores, un huerto. Y claro, que... hombre, no, no. Pisarlo. Sí, o pisarlo, o decir, es que oh, mira, una tapudo, trufa. Y... Ay, <laughs> sí, hombre, las trufas han de buscar una mica más. <laughs> <laughs> y uso será el que piensa que es una trufa. <laughs> Ay, puede ser que nadie la cocine, porque, para mí. en todo caso, normas muy sencillas, muy fáciles, muy i molt útils, sí. eh?, de, no, no, de dur a terme que... I, que, i que valen la pena. Bé, bueno, sí. doncs, eh, nosaltres continuem, Silvia encara està rient, nosaltres no, no, continuem aquí a l'última part del programa eh, amb l'entrevista i amb clau electoral. Bé, em penso que tenim un problema amb el... Amb el... Um, bé, bueno, de totes maneres, uh, no sé si tenim a la persona que tenim uh, a continuació, no? Bueno, podem Diuen que no. Bé, podem continuar parlant de les trufes. Avui és un desmadreixo. No, us volia comentar, sí. uh, les eleccions catalanes estan molt a prop, molt a prop, i nosaltres estem esperant per parlar amb l'Aida Gascon, que l'Aida Gascon és la cap de llista del partit antitaurí del PACMA, i, i bé, pensàvem que la teníem, però sembla ser que ella ha demanat tres minuts més imagino vale. que, que deu estar amb, amb problema. Vosaltres ja sabeu a qui votareu? No, jo no. Votareu al PACMA? No ho sé, no ho sé. Jo no no, no, no. No puedo. ho sabeu. Tu no, tu Ai, Marcelo, tu que ets argentí. No, no, eh? no és espanyol. Bueno, los argentinos votan. No, però és que ell no sé... Què ets exactament? Es, Italià? Bueno, yo tengo... Estoy resido como italiano, entonces los europeos, los comunitarios no pueden. Solamente votan en las elecciones... Perdona, musicales. però un argentí pot votar? Però és que no sí. és argentí. Representé... No, però si ell sí. fos argentí... A tu argentí, Sí, no. sí però no, no resido como argentino. Caram! És molt complicat. És complicat. molt complicat. És bastant injust, no? Per això, perquè hi ha gent que fa anys i anys, bé, això ja entrem això en la, temes és de... de... és un altre tema. És aquest. un altre tema. Bé, sí. en tot cas a Sorreres ens ha quedat clar sí. com tenir-les. Sí. En l'Ajuntamento, sí, les eleccions de l'Ajuntamento, sí. A les municipals, sí, sí. oi? Sí, sí. mm -hmm. Bé, bueno, és, és la que ens interessa. Mm -hmm. Parlàvem també, Marcelo, del tema del, del comitè d'ètica en, en el qual tu participes. El que passa que ja ens diuen que tenim a l'Aida. O sigui que, bé, era un no. altre tema que podríem haver continuat parlant, però va, anem a donar benvinguda a l'Aida, a Aida Gascón, que és cap de llista del PACMA. Benvinguda, com estàs, Aida? Hola, bona tarda. Com estàs? Bé, estic doncs aquí de campanya. Està de campanya, ja pensàvem que et teníem, després no et teníem, dic, bé, ara ja sí. <ríe> tenim una mica menys de temps ara per parlar, Aida, però bé, evidentment, la primera pregunta seria... El vostre programa electoral, Aida, en què consistiria? Quins són els punts claus? Per què l'oient de Paluts hauria de votar el PACMA? Sí, nosaltres tenim tres punts claus. El primer de tots eh, seria que nosaltres volem acabar eh, volem prohibir per sempre els correbous, que són aquestes tradicions de les Terres de l'Ebre en les que es torturen uns animals, no? els toros. Sí, sí, sí. El segon punt, que jo crec que aquest és el que interessaria més, potser, la, als oients de, de peluts, Eh, és prohibir el sacrifici d'animals a les gosseres, tant de gossos com de gats. Totalment. Eh, hi ha una llei que prohibeix el sacrifici, però el tripartit va establir una, una moratòria indefinida que, que clar, això ha fet que, que se segueixin matant eh, animals a tota Catalunya, no les gosseres. Llavors, nosaltres, eh, si entréssim al Parlament, lluitaríem tot el que fos falta per, per poder aconseguir aquesta prohibició total del sacrifici a les boceres. I el tercer punt doncs, és el foment d'un estil de vida saludable i ètic amb els animals. Mm -hmm. I com, i com salueix, ho fem, això? Bé, doncs, Expliquem una mica els beneficis d'una dieta vegetariana, que no només ajuda els animals perquè evita el sacrifici de, de tot tipus d'animals, no? de porcs, vaques, etc, sinó també és bo pel planeta i és bo per, per nosaltres també. Mm, i, com, I com aquest tercer punt, que potser és, és més conceptual, com, com aconseguir, aconseguiríeu doncs, traspassar-ho en forma de lleis o en forma de... d'una doncs, forma més tangible a la societat? Com penses que es podria fer? Perquè, no sé... Bé, en forma de llei potser no, però el que, el que fa falta, sobretot... A en aquests moments és informació. Creiem que molta gent, si sapigués realment com viuen aquests animals, no? si si, veiessin, si els escorxadors tinguessin les parets de, de cristall, sí. eh, creiem que molta gent es faria vegetariana. No? Si veiessin com viuen, eh, bueno, com, com malviuen, millor dit, i com moren tots aquests animals que ens vengem cada dia. Mm. Eh, nosaltres fomentaríem sobretot eh, aquest, aquest tipus d'informació, també Fa, molta, fa falta un, molta informació nutricional, no? Que la gent té molt por a, a donar aquest pas perquè creuen que una dieta baixa tallana no és viable, però però és totalment viable i de fet els països més més desenvolupats d'Europa, eh, cada vegada ha estat més extès a, a aquesta dieta i és, està recomanada per, per molts establiments no? i per molts, uh -huh. molta societat i, i sí, sí, cada, vegada, cada vegada està, hi ha una tendència més gran eh? La gent fa uns anys era molt difícil trobar ser vegetarià i ara cada vegada ho és més tenim més, més possibilitats de comprar uh, uh, amb un ventall més ampli um, Aida uh, quina és uh, la campanya que esteu fent ara? com us esteu movent? doncs uh, aquest any jo crec que hem fet el PACMA, el Partit Animalista, hem fet la campanya més gran a nivell polític de defensa dels animals. Estem fent moltes taules informatives. Ara mateix estem aquí a Barcelona. Estarem avui, demà i el dissabte també estarem al portal de l'Àngel de Barcelona. Mm. Eh, també estem, és a dir, estem a nivell del carrer, no? Però també estem a nivell de publicitat. doncs Hem, hem contractat 30 anuncis que estan repartits pel metro de Barcelona. Mm. O sigui, pel metro de Barcelona també podem carrer, veure el Pagma hem imprès eh, molts cartells per penjar llavors, eh, la campanya mediàtica que estem fent és la més forta que hem fet en molts anys i creiem que això es traduirà d'una forma molt positiva en, en els vots no, que obtenguem el 28 de novembre i exactament a, a quants vots penseu que podeu arribar? a quants vots penseu sí. arribar? Quin, quin, seria, quin, quin seria un bon resultat pel Pagma? Bé, fa 4 anys vam obtenir entre 13 i 14.000 vots. Jo crec que, que podem aspirar a gustar nos a ser la primera força extraparmentària i, a més a més, no descartem que, que hi hagi sorpreses i poguéssim fins i tot arribar a tenir un, un escó, no? perquè hi ha molta gent cada vegada que està més conscienciada amb els animals. Però bé, eh, per nosaltres un èxit seria tenir el doble de, de vots o fins i tot els suficients com per estar a punt a punt d'entrar al Parlament de manera que això doncs, seria una lliçó no, per tots els polítics, perquè es doni en compte que cada vegada som més els que, els que defensem els animals i que els animals sí que importen a la societat. Mm. Uh, justament avui uh, parlàvem el, en, el, en el programa Peluts, amb la Sílvia i amb Amacero, que ha vingut més tard, de, de, dels sacrificis no?, a, a moltes gosseres i de, de les difícils decisions que a vegades s'han de prendre. Uh, amb aquest segon punt no?, que comentaves, que potser ens aproparia més els oients de Peluts, eh, és veritat que estaria molt bé que alguna forma el Pagma fes força perquè per aquesta moratoria acabés d'una vegada, no? Però, oh, l'Aida, penso que l'hem perdut. Bé, de totes maneres, ja ja estem, ja estem a punt d'acabar, és una llàstima. Què us sembla, a uh, Marcelo, Sílvia, aquesta, aquest plantejament del Pagma? Bé, em sembla molt interessant i penso que és una bona alternativa és uh una -huh. alternativa, sí, perquè... a més que són molt realistes ens, ens plantegem a l'hora d'escollir jo clar. crec que sí, que ja, ja està molt bé no? que, que surti un partit doncs que velli pels drets dels animals i crec que cada vegada han tenint més, més, més pes i més protagonisme, jo uh -huh. crec que sí Marcelo? Jo també crec que és bueno, interessant que, que los, eh, si hi ha una elecció per a els polítics, tal com ho diu ella ¿no? que, que se den cuenta que a la societat es algo que le que les interesa y que están están es una problemática más. Entonces sería importante que gane en un, un sitio en, en el Parlamento sí. para, para Om, que. Home, que sí. O sea, que sería realmente espectacular, sí. pero una de las fuerzas más votadas que escadees fuera estaría muy bien. Sí, bueno, obviamente que ya el solo hecho de 13.000 votos que han sacado en las últimas elecciones ya es importante, pero bueno, tal mm. como lo ha dicho, tienen que mejorar y Y, bueno que los políticos se den cuenta que, que es un, un tema que, que está en la sociedad y que le pregunta i li preocupa la ciutadania. Clar, el PACMA, eh? recordem, P-A-C-M-A, que és Partit Antiteorí i contra el maltractament el animal. animal. Sí. Uh -huh, uh -huh. Déu-n'hi-do. Li estava comentant justament això abans d'acabar ja el tema d'ells del, que pensaven amb, amb, de, bueno, de, de les moratòries. No? Evidentment ja sabia quina resposta anava a donar, però m'interessava cap, sí. cap a on i, i amb quin és ultimàtum. S'està no? utilitzant tenien... aquesta moratòria doncs, per fer mm. realment unes massacres en els centres d'acollida bastant mm. importants. Mm. Mm. Quan continuaran parlant, a veure la propera setmana segurament tindrem resultats a veure a veure què ens diuen hem d'anar acabant, uh, Marcelo Silvia, moltes gràcies per acompanyar-nos I, i res uh, ens veiem amb més ens escoltem amb més peluts la setmana vinent, adeu, adeu.